Підозрив на бутиць? Тоді згниєм за електричними дверима? Знайдемо спосіб, обмін на буржуазних агентів спійманих в нас там, відомить Владислав, їх випустимо сюди, а вас туди берем. Як -то, туди нас? стривожився погаюк. Для чого туди? І справді, навіщо? Ми тут звикли, прижилися з дитинства, склопотано погомонів на бутиць ледь стримуючи свильованість. Владислав спохмурнений, прискорено вспокоює. Нічого-нічого. Чоловік прикорінюється всюди, до кожного ґрунту. Хіба всюди, стерігся бутець. Коли б зміг, а то ж ні. От дивіться, хлоп з наших запрацьований, як ми тепер. Випадково потріснувся. Димко звуть. Притиснуто його на викликах в допит. Так він косим ділом відкинувся через Канаду і потім туди. В Старокрайовість, тобто в Україну радянську. Показалося, там злидні до найсолонішої сльози. Вижити тяжко. Запищав бідак. Його далекі родичі звідти погостювати прибували сюди. Кажуть, почав Демко проситися знов до нас, поворотно. То що б ви думали? Погаюк докінчив наперетин сусідові. Того в ГУЛАГ спроваджено Демка, заколючі дроти в сибірських сніговиськах, там і слід замело. Захряснули ще декілька схожих. Чи і нам так? «Мабуть, був Демко шпіон підісланий звідси», розгнівано прорік Владислав. «Та де там шпіон?» помахнув долонями Погаюк. «Працював підроблено, як ми. З малку знаємо, як свого брата, і ручаємось» на бутиць. Владислав, притамовуючи зусильно і подружнівши в тоні, обіцяє, будьте певні, якщо помилка, то справиться. Часом вона скрізь буває при надзвичайно великих перебудовах, як в нас, там. Перша країна в історії людства відкрила перспективу комуністичного розвитку під найгеніальнішим проводом. Заради цього ніякі жертви не будуть надмірні, підсилив Борис про що мріяли найвищі світочі народів протягом тисячоліть, аж до нашого дня, здійснюємо ми, будуючи щасливий порядок життя для населення всієї землі. Тому нам з вами обов'язок. Борис притишився через непрошеного кандидата хто спершу блукав серед сидячої публіки при стежках, опираючись на ціпок і без просьби тримаючи перед собою пом'ятий капелюх. Нас догад про пожертви, а тепер наближається... До чотирьох бесідників Ветхий, покалічений До найхитливішої клигавости Він тримався як рівний з рівнем Зовсім незапобігливо Перепросив чемно, хоч плутався в вимові Як видно від зайвої чарки І почав порівнювати їх молодість І свій старечий вік Кажу вам іноді того Хочу напитись кави Як зможу заплатити А наперед Поможіть розібратися Глядіть, я одинокий Трюхляк своєю старістю. Що зароблю? Нічого. О, а ви, молоді, куди мені? Хто поспівчуває? Сам один? Нікого з близьких кругом. Чи можу мати надію? Нехай облегшить, хоч потім розсиплеться. І я обгіркну з нудьгою. Що вище підлетів, то нижче вдаривсь. Тому питаю, як? Чи слід? Дивися прямо проти речей. Надію відкинь, знай, як єсть. Четвер мовчать, зрідка переглядаються, відвертаючи обличчя від небажаного розмовника, що дожидаючи втоплює погляд чергою в кожного. Я відповім, проголошує притьма, повеселівши Владислав, одночасно вкидає четвертака, кводра, в наставлений капелюх жебрака. Відповім точно, беріть надію і жити з нею. Підносить вас над розпачною дійсністю, зростати з сильним почуттям і яскравою думкою. «Первокласно вирішено», – порадувався Борис. «Так жити з надійною ідеєю, збудується щасливе будучено для людства. Якщо так, нехай. Дякую, дякую». По мурмоті вже брак. Приєднуються також обидва відпоручні, погаюк, похваляючи «добрий доказ всяк згодиться». І набутись, визнаючи, переконливо для кожного з нас». А жебрак поводив головою вгору і вниз, вимовляючи уривчество. Звичайно, так, з надією. І я так оженився.